Указ Президента України про введення воєнного стану в Україні. Указ затверджений законом No2630, дріб 8 від 26 листопада 2018 року. Вісім Верховної Ради за 2018 рік No48. Сторінка 381 із застереженням. У зв'язку із черговим актом збройної агресії з боку Російської Федерації, що відбувся 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки проти кораблів Військово-морських сил Збройних сил України, що мав важкі наслідки іншим агресивним діям Російської Федерації в Азовському та Чорному морях наявну загрозу широкомасштабного вторгнення в Україну Збройних сил Російської Федерації – на тлі окупації Російської Федерації Автономної Республіки Крим та частини Донецької та Луганської областей небезпека державному суверенітету та незалежності України і територіальної цілісності з метою створення умов для здійснення органами державної влади, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування, підприємствами. Установами та організаціями наданих їм повноважень, необхідних для відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки на підставі пропозиції Ради національної безпеки і відповідно, пункт, пунк, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України Закону України про правовий режим воєнного стану постановляю. Перше. Вести в Україні воєнний стан із Із 14 години 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14 години 00, хвилин 26 грудня 2018 року. Друге. Військовому командуванню Генеральному штабу Збройних сил України, командування видів Збройних сил України, Управлінням оперативних командувань, командиром військових з'єднань, частин збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Державну спеціальної служби транспорту, Державної служби спецзахисту та захисту інформації України, Національна гвардія України, служби безпеки України, служби зовнішньої розвитки України, управління державної охорони України разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади. Органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені законом України про правовий режим воєнного стану заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, України захисту безпеки населення та інтересів держави. Третє, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово на період дії правового режиму з стану можуть обмежуватися Конституційні права і свободи людини, і громадянина, передбачені статтями 30, 34, 38, 39, 41, 44, 53. Конституція України, а також вводиться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідне для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму, воєнного стану, які передбачені частиною першої статті 8 Закону України про правовий режим воєнного стану. Четверте, Кабінет Міністрів України вести в дії план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні. Друге, забезпечити постачання Збройним силам України іншими військовими формуваннями матеріально-технічних ресурсів і майна, надання послуг та їх фінансування в обсягах, що необхідні для ефективного використання покладених на них завдань в особливий період. П'яте. Державні служби України з надзвичайних ситуацій невідкладно разом з обласними державними адміністраціями, іншими державними органами, установами, підприємствами, організаціями всіх форм Власності привести у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період із введенням ступеня повного готовність визначені об'єкти єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних та територіальних підсистем. Шосте. Обласним київським міським обласним Державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування утворити ради оборони та забезпечити командування у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану. 7. Міністерство закордонних справ України забезпечити інформування в установному порядку генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй та офіційних осіб іноземних держав про введення в Україні воєнного стану, про обмеження прав і свобод людини і громадянина. Ще Є відхилення від зобов'язань за міжнародним пактом про громадянські та політичні права та про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення. Восьме. Цей указ набирає чинності однозначно з набранням чинності Законом України про затвердження указу президента України про видання воєнного стану в Україні. Президент України Петро Порошенко. Київ. 26 листопада 2018 року номер 393 дрип 2018